međutim, evo, unatr tome svjesni su svi da toga ima kod nas. Dakle, ja vjerujem da će proksorom večeras malo detaljnije objasniti. Zašto je to tako? Naravno, zbog predavanja, on će i, i one, promovi svoje dvije knjige, ali ja sam proksetjenom o tome malo više reći. Ja vam sad pregledam ovaj mm -hmm. mikrofon. da se izvaditi ovaj? Malo ovaj, da se izvadili, sam stoji ovako. Samo. Ako ne može? tur. Telefonom na sve strane baš. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Nahmiduhu nestaeenuhu nestaghfiruhu natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa Ya eyyuhal ladhina amanu taku Allahe wa kunu maa sadiqin Zahvalim sa Allaho jalla shanuhu I na početku i na kraju Salhamdulillahi rabbil alamin Najljepšom zahvalom Kwa doli koji pripada samu njemu Nekaj uzviš Salavat i salam Upučijemu Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam njegovoj časnoj porodici, ehljul bejtu, svim njegovim ashabima, radijallahu anhu mažma'in, svim onima koji ga slijede do sudnjega dana, Allaha, Đallašanu, molim da svi zajedno, i naši potomci, budemo od toj stazi, i na tom putu ta staza je džanetska staza, taj put vodi u džanet. U preudu ajeta koji sam pručio, Allah, Đallašanu, kaže, pozivajući, o vjernici, Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni, A moja draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uistinu mi je drago što sam poslije dugo vremena u krajini, krajina je za mene nešto posebno, uvijek kada bi došao u krajinu osjećao sam se posebno. Krajina je za mene najljepši dio Bosne, a Bosna je komad džendeta na zemlji. Ne mislim, naravno, bukvalno, nego svojom ljepotom i onom što ima i dovoljno je proći od, evo kako reće uvaženi moderator, od Pazara do Sarajeva, a zatim vamo, da se vidi koja je to ljepota koju, nažalost, mi najmanje cijenimo. Sve nam je nešto drugo preče, sve nam je nešto tuđe bolje, samo da je tuđe, to je dobro, a naše ne valja. Taj odnos, tu našu svijest mi moramo promijeniti i moramo mijenjati. I mijenjati ih kod drugih, kod naših sunarodnjaka. Neka lica, koja sam vidio večeras, znam dugo. Neka su za mene nova, alhamdulillah, hvala Allahu, na jednima i na drugima. Evo, tema je najavljena. Umišljenost, arogancija ili oholost, mržnja, korijeni i posljedice. Naime prije stvaranja Adama Aleyhisselam čovjeka odnosno njegovog slanja na zemlju na zemlji su živjeli džinni prije insana, prije ljudi činili su nered ubijstva pa je Allah Čaldašanuhu slao ekspedicije Meleka da ih smiruje i da zavodi red među njima Meleki su od nura stvorenja Allahova bez strasti bez potreba insanskih a džini su od vatre sa potrebama i tako dalje slično insano nakon jedne velike pobune Allah Đaldešanu ušalje ekspediciju Meleka na zemlju kako to navodim vam teber u svome tafsiru da smiri džine i među njima jednog koji nije bio od Meleka a bio je među njima. Bio je to iblis. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ kaže Allah, Jalešanu suratu Kehra. Okay. Bio je od džina, pa se ogriješio zapovijest gospodara svoga, što ćemo kasnije vidjeti, kako i zašto. Iako, kažem, nije bio od meleka, iblis je bio sa melekima, a i najeće od džina, Od Međutim, njegovo znanje koje bilo i ostalo veliko i njegova pokornost Allahu Đalešanu ga je dovela u red Meleka. Allah ga je uzvišen uzdigao i stavio ga s Melekima da mu srđu čini i da ga obožava. Iblis je to radio i čak stavio za prvake Meleka u ovoj ekspediciji koja je smirila džine, pobjedila ih i rastirala ih po ostrvima i po brdima kako to kaže kažem još jednom imam tabari. E Iblis ta riječ neki učeniaci kažu da dolazi od glagola lebesa odnosno libas odjeća imamo poznato djelo Talbisul Iblis Iblisova odjeća Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže Ilbis džediden nosi novo kad neko nešto novo obuče. Ilbis džediden uajš hamiden mut šahiden i živi dostojanstveno i preseli kao šahid. To je korijen labas. A ovdje imamo blasa i blis. Naši ljudi, naši roditelji, majke i babe, djeci, kada su nestašno kažu bleso, ili kada je neko onako malo mahniti, kažu mu, blesav je. Možda to dolazi od ovog iblis. Uglavnom, kada su pobjedili džinne u ovoj ekspediciji i kada su se vratili na polaznu tačku, iblis koji nije bio od meleka, nego je bio od džina i pokoran Allahu Đelešanu, osjetio jedno osjećanje, osjetio nešto što do tada nije, osjetio jednu emociju i Kazao je u stvari sebi ko je ko ja. Ja sam od džina, predvodim meleke, ja sam ih pobjedio. Porastao je u svojim očima. Kažem, Iblis je veliki iznalac, bio i ostao. Mi nekada, mislim se svakom u životu desilo, da htio nekada nešto kazati, nešto bitno kazati i u trenutku je to zaboravio. Iblis ima upliva u naše misli, Ukrade to nekada nešto, ako je bitno. Pa kaže ljudi, helemnese, nije bitno, zaboravio sam. Ne, bitno je. Čim si zaboravio? Jel da nije bilo bitno, ti bi to rekao. Ali čim si zaboravio, bitno je. Neko preporučio da se onda prouči nekoliko salavata da bi se sjetio toga. Znači ono što je bitno, on pokuša od sana ukrasti. Iako nešto hoćeš kazati, a zaboravio si, znaj da je to bitno. Pa se pokušaj toga sjetiti, to je ta njegova učenost koja bila i ostala, i kad je bio pokoran Allahu, i sada kada je nepokoran Allahu Đalešanu. Osjetio je, kažem, jednu emociju uzvišenosti, uzdignutosti, koju Mumin sebi ne smije dozvoliti, to je takozvani uđb ili umišljenost. Ko je ko ja? To ja je jako opasno. Ona je upropastilo mnoge, U Upropastilo je Faraona kad je kazao Ene, Rabbukumu l'a'la, ja sam vaš najveći gospodar. I Iblisa kasnije ćemo vidjeti kad je odbio učiniti srđu Adamu selam pa je kazao Ene, hajru min, ja sam bolji od njega. Onog nevjernika iz sure Keh koji je kazao Ene, ektharu min kemalem wa'azu, nefera, ja od tebe imam više para i ugledniji sam. To Ene, ja ih je upropastilo. Zato Mumin treba kazati Allahumme gospodaru inni e'udhu bike min ene. tebi se utječem od mene ili sačuvajme od ovog ja. I to ja osim naravnu govoru kad je bezazleno insan, Mumin, musliman, vjernik treba izbjegavati. On je pomislio ko je ko ja. To oko njega niko nije znao. Nije osjetio ali Allah dželešanu to zna. To je znači unutrašnja stvar, stvar koja se ovde u prsima mota, koju poznaje Allah, a ljudi je ne poznaju. To je bio sebe ili razlog da se ispuni kadr Allaho dželešanu. Ono što je propisano i iblis u tom trenutku kad je osjetio i dopustio sebi taj užb tu umišljenost koju kažem još jedno moramo izbjegavati. U stvari, automatski je došao u predvorje dva vrlo opasna stanja, dva opasna duhovna grijeha, duhovna raka, a to je arogancija ili umišljenost, odnosno arogancija ili oholost i zavist. Dok se ovo sve te nešavalo, Allah Đelešanu je stvorio Adam A.S., odnosno sazdao njegovo truplo, samo tijelo, bez duše. Ostavio ga, u džernetu, da leži, i kad se vratio i blizgaj ga je ugledao, vidio jedno savršeno stvorenje, automatski osjeti jednu zavist nakon što je osjetio umišljenost, jer je ona znači hodnik ili ulazna vrata za zavist, i kazao onako poluglasno ako ti budem nadređen, uništiću te. A ako mi budeš nadređen, bit ću ti neposlušan. Tu je znači rodila se zavist. Zavist je najveće zlo. To je prvi grijeh, vidimo shodno ovome, kako kažu neki učenjaci, diskutabilno je da li je prvi, ali od prvih sigurno na nebesima počinjen ka Allahu ili prema Allahu Đelešanu. I prvi na zemlji koji je počinjen Allahu Đelešanu, što ćemo vidjeti nešto malo kasnije, inša ala. E, nakon ovoga, prošlo izvijesno vrijeme, Allah Đalešanu je pozvao Meleke zajedno sa Iblisom koji je bio njihovom safu. Udahnuo dušu Ademu Adamu Aleyhisselam i naredio Melekima i Iblisu koji nije bio od njih, ali je bio njihovim redom još znači zbog onog odranije pokornosti one, ali sada sa nekim novim emocijama u srcu za koje ljudi, odnosno za koje Meleki nisu znali znao Allah Đalešanu, Na redi odućne sećđu poštovanja Ademu i Islama kao Allahovom stvorenju, savršenom Allahovom stvorenju. Wa izqulna lil malaikati isjudu li, li Adama fasajadu. Kaže Allah džušana suratu el-Bekare: "Svedo Billahi kada reko smo: Melekima učinite sećđu Ademu, pa u sećđu mu učiniše illa Iblis." Osim Iblisa ovo zbunjuje ljude i iblis među melekima. Evo zbog čega rekao sam i zašto. Illa iblise, osim iblisa, tu se pokazala njegova nemelekanska, odnosno džinska priroda, odbije učiniti srđdu, odbije Allahovo naređenje i sad se dešava još nešto. Illa iblise, eba, on odbi, u zoholise, u ekajanem inel kafirin, i tu postade od kafira. Bio je izuzetno dobar i pokoran Allahov dželšanu rob Ali je sada postao kafir, nevjernik. I vođa nevjernika do sudnjeg dana. On je ispustio uputu. Uputa je najveće dobro koje čovjek može dobiti. Uputa na pravi put. Siratul mustakim, Allahov pravi put. I ne hudallahi huvel huda. Zaista, Allahov put, pravi put. Put Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. Iblis je ispustio tu šansu ispustio tu priliku. Vjerujte mi, može čovjek u životu sve ispustiti, ali ne smije ispustiti uputu koju mu Allah Đalešanu dadne. Zato mora mnogo puta u životu kazati mustakim kazati to iskreno. Pokušati razmišljati kad je zgovara ove riječi o njima. Jer je uputa najveće dobro. On je stvari učinio ono što učini čovjek koji klanja pa ostavi namaz. Žena koja bude pokrivena pa baci hijjar. Vema ba'da l'huda ila dvala. A šta je poslije upute? Osim zabluda. Zato vidiš čovjeka koji je klanjao, poslije toga svašta sebi dopušta i svašta radi. Ljudi sebrete, pa on je klanjao kako to može. Ili žena koja bila pokrivena pa bacila hijjar pa svašta sebi dopusti, ona je bila pokrivena kako ona to može. Znači, kad je ostavio namaz, njega to više ne interesuje. Šta je poslije upute? Nego zabluda. Ona koja je ostavila hijab, nju to više ne interesuje. Šta je poslije upute? Osim zabluda. I tada se ide u veliku zabludu. Allah džalešanu dva put može dati priliku nekome. Uglavnom, jednom dobije čovjek i ostavi, Allah mu više ne daje priliku. Nekom i svoje mudrosti, koja je neograničena, i drugi put dadne priliku. Ali ako ovaj drugi put ostavi u putu, nikad treću priliku neće dobiti. Ste odbila, inna ledine amenu, zaista oni koji budu vjerovali. Summe keferu, a zatim ostave znevjeruju. Summe amenu, pa opet povjeruju. Summe keferu, pa opet uznevjeruju. Poslije ovoga nema više summe amenu. Nema više povjeruju. Nego summe zdadu kufra, a zatim povećavaju svoje nevjerovanje, Allah im neće oprostiti, niće im ukazati na put. Surat Unisa. Iblijez ovog trenutka postaje nevjernik, postaje predvodnik svih nevjernika do sudnjeg dana i u stvari dešava se po prvi put nešto što do tada nije bilo vidljivo, viženo, nije bilo zapamčeno. Odbio je Allahovo Đelešanu naređenje. Prvo stvorenje i prvo Allahovo naređenje koje je direktno odbijeno je bilo ovo, u eba, odbi da učini sečdu. Allahovo naređenje. E, zašto on to uradio? Zato što je najjasno Allahovo naređenje upotrijebio logiku. Mumin, kada čuje nešto što je Allah Đelešanu naređuje, on kaže se mi'na wa'tana ili kažu vjernici čujemo i pokoravamo se. Znači, Mumin ne ulazi u to šta se ovim hoće, koliko je to mudro, da li je baš to to nego kaže, Semihna Valtana, ako je to da Allaha mi čujemo i pokoravamo se, shodno njegovoj iskrenosti, i otvorenosti njegovog srca prema Allahu, vremeno, Allah će mu vjerovatno dati da razumije svrhu propisa, odnosno neke naredbe ili zabrane. Ali mumi ne ulazi odmah u to. Iblis je upotrijebio logiku i nije kazao Semihna Valtana. Mi danas imamo veliku masu muslimana, kojim je su da kažu čujemo i pokoravamo se, kažu, čujemo i prilagođavamo se. Znači, koliko nam ostane mogućnosti, odnosno vremena od naših dunjalučkih obaveza, trke, frke i tako dalje. Imamo veliku masu muslimana, koja se zaokružila dunjalukom. Dok je dobar dunjaluk, sve je u redu. Ali ako dunjaluk, molim, zaškripi, ne pitaj me za vjeru, pusti me. Škripi dunjaluk. E vidite, ashabi su bili totalno drugačiji. Oni su naši uzori, naravno, nakon Rasulullah, a.s., Nakon drugih poslanika, Aleyhim Selam Međmein, oni su kazali Semijana ve Altana. Možda smo mi još uvijek malo bolji od onih iz Musavog, Aleyhim Selam Naroda, koji su kazali Semijana ve Altana, čujemo, ali nećemo biti pokorni. To su kazali iz Musavog, Aleyhim Selam Naroda, Benu Israijlu, oni koji su imali islam od jevreja tog vremena. E, zašto ga je ovdje pobjedila logika? Kad mi Allah Želešanu kazao zašto si odbio ovo iblisu, da učiniš sečdu, on je kazao, on učuvenu, Ene, ja, Ene, hajru minh, ja sam bolji od njega. Njegova logika je bila, pa je kazao Halekteni min ner, wa halektehu min tin, jer mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Po njegovoj logici vatra je bolja od zemlje. Vatra ima svoje dobre strane. Allah Želešanu kaže, Mi smo dali u njoj nahnu djalaha tadhkiratan bimata'in lilmukrin mi smo dali da ona bude opomena upozorenje insan kad vidi vatru sjeti se prave istinske đehnemske vatre kojom se prijeti međutim vatrom će se pržiti ona kažnjava međutim isto tako se čovjek malo ovaj smrzne kad mu je hladno uz vatru se ugrije to je neka pozitivna karakteristika međutim što se zemlje tiče u zemlji je svaki hajr Iz zemlje niče bilje, iz zemlje izlazi voda, sve čime se hrani insan, stoka je iz zemlje, i vatra ne može biti bolja od zemlje. Tu je Ibli ispogriješio, zeznula ga je njegova logika, prevarla je i tu je propao. On je tada kazao, odnosno kazat ću na sudnjem danu, febima agvejtani, zato što se mi ti to odredio pa sam u zabludu pao gospodaru. On će se pokušat ovim pravdati na sudnjem danu. Ovo će pokušat ljudi i kazat na sudnjem danu. Nekada se zaibratim kako ljudi ne razumiju Allaha dželešanu kadirallahovo određenje. Zadnji što sam čuo kaže, jel' kad čovjek bude pokoran Allahu, to mu je kadar određenje, a kad bude nepokoran, poslije toga ako bude nepokoran, to je njegov izbor, odnosno to mu nije naredje, odnosno to mu nije kadar. Ne nego je sve kader. Allah zna šta će se desiti. Oni koji slušaju ezan, a neće da se odazovu a slušaju neku upjevačicu u nočnom klubu pa se odazovu. Ili oni koji neće da padnu Allahu na seđdu, ali padaju radnim radnjama svojim šeitanu na seđdu. Pokušat će kazat na sudnjem danu, gospodaru, ti si mi ovo odredio, pa sam ja takav bio. Hoće kazat da se mi odredio, da idem pravim putem, ja bi išao. To neće biti opravdanje. Nikome. Ovako će pokušat Iblis da se pravda, ali mu neće biti kabo. Neće mu se to primiti. Allah Čelešanu je objavio Kuran. I poslao Muhamada, veselim, koji je živio Kur'an, implementovao ga, što vole kazati, političari, u svome životu živio ga. Pokazao da Kur'an nije knjiga za meleke, niti za vanzemaljce, nego za ljude, za insane. I na osnovu toga čovjek zna šta je dobro, šta je zlo. Na ovaj svijet svako dijete koje je došlo, koje se rodi, dolazi s nekoliko stvari urođenim stidom, urođenim rijalukom, da se znači pretvara i predstavlja ljudima kačini čini dijela, i urađenom zavišću. Kod zavisti nam je sviga, svima ugrođen, ugrađen. Pardon. I ula, dolazi na ovaj svijet sa prirodnim osjećajem za ono što je dobro i lijepo da to voli, a ono što je ružno da to ne voli. Što se tiče ovoga zadnjeg, vremenom se poreme parametri, kad se zakriži grijesima haramima, pa harami postaju, vidimo, nešto što je dobro i pozitivno, A dobra djela pokorno ostalahu postaje nešto što je loše. Što se tiče stida, stid vremenom se gubi osim mumina i rialu, kisto tako i zavist ostaju i ni se protiv ni se samo mumin može izboriti. Nač jer rialu kako malo ne obratiš pažnju na svoj ihla svoju iskrenost, on se javlja kao čovjeka. Isto tako zavis, ako ne obratiš pažnju na nju, ona se javlja. Kako se ta zavist može suzbiti? Tako što kad vidimo neku blagodat kod čovjeka jer zavisno stvari taj kod se aktivira kada vidimo neku blagodat koju mi nemamo pitanje kod zavisne duše zavidne duše jeste zašto to on ima a ja nema, što je to njoj dato a nije meni i tako dalje uglavnom muškarac muškarcu zavidi na uspjehu a žena zavidi ženi na ljepoti prilike spavte mako griješiš Uglavnom obučar zavidi obučaru, pekar pekaru, doktor doktoru. Boga mi je rekao bi hođa hođi, jel? A, a što se tiče ove druge strane, pekar zavidi doktoru, doktor hođi, tako dalje, to nema. Nego u istom fahu i istoj branši. Pa kad vidiš nešto, svjeti se da je tebi Allah dao nešto drugo. Nikoga Allah nije ostavio, a da ga nečim nije počastio. Zatim ga je stvorio da ide nekim putem i kaže Thumme se bile jesereh. Olakšao mu da ide tim putem. Pa kad vidiš da si za nešto stvoren, da ti nešto ide od ruke, svi ćemo pronaći, možda u 30. Najčešće je mnogo, mnogo ranije zašto smo to stvoreni. Šta nam to ide od ruke i vidimo taj proizvod ljudi prihvataju, onda nastoj u tome dati svoj maksimum. Nastoj biti najbolji. Festebikul hajrat, kaže Allah Želešanu. Trkajte se, takmičite se u dobro. To je također puta shaba i to mi moramo raditi. Kazaću poslije kako su oni takmičili, takmičili u dobru. Pa kad vidiš kažem nešto, reci mašalla. Allah ti dao još više. Allah ti povećao. A nije zabranio reći, a da imeni isto tako dadne, to može u sebi pomisliti, u sebi kazat i to nije zabranjeno. Znači na taj način će se ta zavist suzbit. Jer ako se ne suzbije zavist, ona je veliko zlo. Doćeš u sredinu ljudi su moralni, u drugoj sredini ne piju, u trećoj sredini ne kockaju se, ali će ćeš teško naći sredinu gdje ima ljudi koji su ukrotili zavist, koji su dekodirali taj kod koji je ugrađen svima nama od rođenja. Ovo je jedan mali savjet kako bi se to moglo urati da se pokuša. Kažem, Iblis je tada se uzoholio, postao otpadnik, pokušat će se pravdati na ovaj način, zatražuje od Allaha Đalešanu dozvolu da zavodi ljude do sudnjeg dana i od onoga, znači, koji je bio prvak u pokornosti, postaje prvak u zavođenju sa misijom njegovom osnovnom životnom, povesti što više ljudi za sobom u džehennem. Jer mu je Allah Đalešanu dozvolio, zavodi, a... Nećeš uspjeti, samo moje iskrene robove. Odnosno, to je Iblis priznao. Sve ću ih zavesti, illa ibadeke minhumul muhlasin. Osim tvojih, među, njih, među, među iskrenih, među njima robova. Samo tvoj iskrene robove, koji te sa ihlasom obožavaju. Razmišljaju o, svojim, o svom nijetu. Znači, kad čovjek razmišlja o svom nijetu, uspječe. Znači, njih neću uspjeti zavesti. Kako razmišlja o svom nijetu, kad god nešto uradi, hoće kazati, hoće nešto učiniti, postavlja sebi nekoliko pitanja. Osnovno pitanje je šta ja hoću s ovim? zašto ja ovo radim, zašto sam ja pošao u Cazi, šta ja hoću tamo, i itd. To su znači ti neke savjeti po pitanju uh, toga što se do tada desilo. Kazaću još nešto, kako da uspijemo tu oholost, aroganciju pobijediti jer ona je jako opasna. Šta je u stvari ta arogancija? Vidjeli smo iz primjera Iblisovog. Gledanje sebe boljim od drugih ljudi i preziranje istine. Istina dođe čovjeku jasna, on je prezire, To je oholost. Također, vidi sebe boljim od drugih ljudi. Ja sam bolji od njega. Ja sam najbolji. To je oholost. Nije oholost kada se čovjek lijepo obuče. Sunet Muhammada sallallahu alaihi ve sellem je lijepo se obuči. Biti dotjeran Biti namirisan, naročito petkom kad se na džumu, obaviti ličnu higijenu, okupati se po mogućnosti. To je sunet Muhamda za sredem. Oholost je nešto drugo. Najviše oholosti je danas ima o ovome, ja sam bolji od njega. Ko je ko ja? Šta će mi on pričati? E znači, ovo kako se može suzbiti? Nekada se pojavi kod mumina, iskrenog Allahovog groba. Oholost je u stvari izdizanje sebe, izdizanje svog vrata, iz nalazi dolazi taga, ona riječ tagut znači onaj koji sebe je stavio na poziciju Allaha Đelešanu u nekom segmentu kaže Allah Đelešanu felemma fagelma kada voda poplavi znači voda je učinila taj taga, poplavila je izašla iz svog okvira kad čovjek izlazi iz svog okvira on u stvari postaje jedna vrsta taguta visok si metar osamdeset i hoćeš nazor da si dva metra ističeš svoj vrat To ide u i mnogo što drugo. Da bi čovjek to pobjedio, treba učiniti ono što je suprotno, sageti svoj vrat. Pa kada vidiš možda da su cipele razbacane pred džamijom, kad niko ne vidi, najbolje, sagni se, pa ih malo složi. Stavi ih gdje im je mjesto pred nekom organizacijom kad ulaziš. Znam još iz vrata odred od Muđahedinu. Masu momaka, uglavnom je menaca, koji bi ustajali prije svih ujutru Znali su kad ljudi ustaju na sabah, prvo idu obav fiziološku potrebu, odlaze načinu toalet, išli bi da naspu u vodu. Znači taj prezrani posao koji neće, ne vole ljudi da rade. Tako se liječi i Išli bi svima da naspu u vodu, da ljudi makar i taj zahmet i taj trud ne moraju učiniti. Da imaju to gotovo. Kasnije su ti ljudi dobijali tu nagradu koju su najviše željeli, zbog koje su došli. Dobijali su šehadete. Allah bi ih uzimao kao šahide na svome putu. Uh, nakon ovoga, hoću da kažem još nešto malo o Adamu, selam, što je jako bitno. Naime, insan danas šta radi i kako radi, u mnogome i velika masa, postala je gora od hajvana. U jednoj izreci se kaže, Allah Đelešanu je stvorio insana, na jednoj strani, stvorio je, odnosno i rahmane, svoje robove, Na jednoj strani je stvorio uh, ibadu šeitane, oni koji šeitanu čini ibadet, a u sredini je ostana masa hajvana. Oni ne zna na koju će stranu, ljudi su. Pa sad borba između ibadu rahmana i ibadu še šeitana, ko će dobit što više za sebe ovih hajvana? Jel? Taj hajvan može jednog dana postati izuzetana laha vropa. On sad ne zna, ne vidi. Možda sad šete i uda ljudi, ne zna i za ovo večeras, koji će za dvije, tri godine biti nosilci islama. Ovdje, ne samo ovdje. Znači, treba učiniti sve da ih se dobije. I Allah Đalešanu nije insana odlikao nad Hajvanom ničim osim jednom stvari, a reču koja je. Neki misle možda čovjek je jak, pa nam je snaga ta koja je odlikovana. Međutim, insan koliko god jak bio, ne može se sa medvjedom, tigrom ili lavom nikad hrvat i nikad boriti. Ima ljudi koji su jako brzi, ovaj huso bolt trči jako brzo. Neki su pitali, kaže, znaš što Husa Bolton onako dobro trči, kad znati što je, iza njega je Tyson Gai ga ganja, zato je, kaže ako brzo. Olaj. Ali ne može on nikada trčati, na primjer, sa gepardom. Gepard je najbrža lahost vrenja na zemlji, 120 na sat razvija brzinu. Smo nekada, ovaj fičak koji još udanjima, ono su bilo gravirano 120, on nije mogu ni 80, 90, znači Husa je brži od njega. Imamo olaj, ljudi koji brzo uplivaju do priplivači, al ne može z delfinom nikad plivati. Znači nismo mi tim ili nekim drugim osobinama odlikovani. Zašto je stvari insan, insan, pa mu je Allah kazao saharalekuma fi al-ard jamia, sve što je na zemlji vama je podređeno zbog razuma. Zbog razuma. Kad je Allah dželle šanu stvorio Adema alejhiselam, kaže va'alleme Adamel esma'a e kulaha, poduči Adema nazivima svih stvari, svim imenima ga poduči. Aleme, ilm, to je ono zbog čega insan uzvišen, uzdignut u odnosu na druga stvorenja. U ilmu, u znanju je svaki hajr, ako naravno služi svoj osnovni svrsi. da podupre dijelo. Znači, ilm je tu zbog dijela. Allah Đalešanu kaže, lijeb lubekum ejukum ahsanu amela, stvorio sam vas da provjerim ko će od vas biti najljepšeg dijela. Ne znači i zbog toga da bi bili znalci i da bi se hvalili tim svojim znanjem i uzlizali nad neukima i tako dalje, nego da bi popravili dijela. U znanju je svaki hajr, osim što može svoga nosioca uzoholiti, da se osjeti uzdignutim na drugima koji nemaju znanje, a može mu prozvesti onu kad vidi da neko drugi zna više Jer al kaže feuka kulil dilmi nalim iznad svakog znanoca ima i alim iznad svakog znanoca ima još učemni pa kad to vidi zavis se rodi kod njega zato mane čuveni poznati izraz kos historiju zavidna ulema ilm svaki hajr u njemu ali zavidna ulema zbogovoga a ima kažem proizvede zavis pa nekada ima učenjaka alima koji koji imaju ovog malo ovaj kibura ove oholosti ohlosti pri sebi. Kad je Allah Đelešanu obavijestio Meleke da će stvoriti Adam A.S. kao svog namjesnika, halifu na zemlji, Meleke su kazali E teđalu fiha, me jufsidu fiha, va jesfi kuddimaa, va nahnu nusebihubi hamdike ve nukaddisu neko. Znači stvoriti na zemlji nekoga ko će na njoj nered činiti i krv proljevati, a mi te obožavamo kako tebi doliku i mi te slavimo, Uh, ovdje sada nešto vrlo zanimljivo. Da li meleki poznaju budućnost? Da li meleki poznaju Gajib? Iblis je rekao, vidjet ćeš, nakon drsko se Allah obratio. Subhan, ne mogu sam nebretiti kako on tu drsko Allah u Đalešanu ukazao? Kao što se ne mogu načuti ni ben u Israijlu. Kada čitate Kur'an, vidite kako se oni obraćaju Musa, aleyhi salam. Ja Musa. Oni ga zovu O Musa. Zovu ga po imenu. Onda mu kažu Od lena rabbek Zamoli za nas svoga gospodara, kod to nije njihov gospodar. A vidimo kako su ashabi se obraćali Muhammedu sallallahu ala sallam, ja Rasulullah, o Allahov poslaniće. Pa kad bi ih o nešto pitao, oni bi znali odgovor, ali kažu Allahu u Rasuluhu a'lem. I s poštovanja prema Muhammedu sallam kažu Allah i njegov poslanik to najbolje znaju. Iblis je kazao, vidjet da ću sve zavesti osim tvoje iskreni robova među njima. Ja Allah dželešanu kaže on je pogodio. Ali iblis nije znao gaib. Isto meleki su ovde pogodili. Insan zaista čini nered na zemlji i proljeva krv na njoj. Kako su oni to znali? Ako ne znaju gaib? Zato što su znali ponašanje džina koji su bili pri insana. šta su oni radili i kako su se kako su se ponašali. Sve ovo što sam kazao, ove događaje koje sam pobrao vezani su za ahiret, vezani su za džennet. Nakon ovoga Adam Aleyhi Selam nakon što se prima kao drvetu kojom Allah Đalešanu zabranio njemu i njegovoj ženi Havi i nakon što su ubrali s tog drveta ne kaže se koje je drvo jer Kur'an i Islam ide u suštinu ne ide u formu Allah Đalešanu se ne obraća formom kao što je Biblija puna forme puna imena, puna datuma u Kur'anu se ne kaže koje je to drvo jer nije bitno, bitna je suština Allah Đelešan im je kazao, Adamu Aleyhi Selam, i njegove žene Havi, uolja takreba, havihi šeđere, evo vam džennet, sve vam je dozvoljeno, samo nemojte se ovom drvetu približavati. Nije im Allah rekao, nemojte ubrat sa njega. Isto ko što kaže, uolja takrebu zina, nemojte se bludu približavati. Nije Allah rekao, nemojte ga učiniti. Jer Allah rekao, nemojte činiti blud, to bi također bio naredba. I bili bi odgovorni ljudi ako ga učine, ali bi onda bilo mnogo lakše ga učiniti. Allah iz svoje pravednosti čini da je to teško, kad kaže nemojte se približavati, što znači zatvornost vam vrata, spuštene rampe, izgrađeni zidovi, nemojte se usamlijiviti sa ženama, nemojte se rukovati, obarajte pogled i tako dalje. Da je rekao nemojte ga činiti, znači bi s vam je dozvoljeno i zagrlite se malo i poljubite se malo, malo se i dofatite, jel, koga onda ne bi učinio, postavio se pita. Tu Allahova Đelešanu pravednost je naravno pobjedila i zato iz te pravednosti kaže ne možete se približavati bludu i njima je rekao ne mojte se približavati ovom drvetu približili su se ubrali stok drveta ukazali im se njihova stidna mjesta to jedini grijeh koji je počinio Adam Alehi naš pravotac naš pravabu pravotac ljudskog roda nikada poslije toga više nije grijeh učinio međutim to je bio sebe to je bio razlog za njegovu hijđru Mi smo u mjesecu Muharemu. Ovaj mjesec je sveti mjesec. U svetom mjesecu svako dobro djela se višestruko nagrađuje. Više nego ostalim danima i noćima i mjesecima koji nisu sveti. Ovo je sve ta noć. Ovo je naše druženje. Vi koji ste došli na ovaj zikr ovo spominjanje Laha ovo predavanje, bit ćete višestruko nagrađeni. Međutim, isto tako grije se u svetim mjesecima mnogo strožije kod Laha uzima i opasnije grije Zato lačlšanu i kaže svrota teube fela tadzimu fihinne anfusakum nemojte u tim svetim mesecima sebi zuluma činiti nemojte nemojte griješiti mesec Muharram je mesec hidžre odnosno hidžri bolje reči hidžri Allahovog poslanika Muhameda sallallahu ve sellem i hidžre drugih Allahovih poslanika alejhim selamecvei sve hidžre Allahovi poslanika i Muhameda sallallahu sellem i oni prije njega osim Adama alejhi selam Bile su dunjalučke hiđre. da dunjaluku se desile sa nijetom dženneta i ahireta. Međutim, Ademova, selam hiđra, bila je hiđra ahireta prema džennetu. Znači, vidite šta je e, smrt, insan, kada znači umire, on ide sa dunjaluka na ahiret. Mi kažemo preselio je na ahiret, ne umro je, prema da je umro, dozvoljeno kazati. Preseliti nekada iz kuće u kuću, iz stana u stan. Preseliti stvari po stanu je jako težak, napojan posao. Kako je preseliti sa svijeta na svijet, dunjaluka na ahiret? A Adam A.S. dolazi u suprotnom pravcu, sa ahireta na dunjaluk. Allah Đelešanu, kako kažu istoričari, spušta ga, njegovo znači mjesto gdje je spuštenje, bilo u Indiji. A žena muhava također spuštena. Ona je u džidi, u Saudijskoj Arabiji. Mjesto džida, kada hađ je uglavnom idu avionima na hađ, slijed u džidu. Džida u prijevodu znači nana jer je hava tu znači ispuštena, ona je pra ljudskog roda. Zatim im je naređeno, upoznajte se, ponovo na Dunjaluku, na mjestu koje se zove Arefat, sveto mjesto, je kod muslimana, brdo Arefat, to Arefejarifu, upoznati se tamo su se ponovo upoznali i našli Adam a.s. i žena mu Hava. Allah im daje navigaciju, prirodnu navigaciju, to je najbolja navigacija, jer mi smo se mnogo slonili ove aparate, navigacije i tako dalje, onda te zna nekad odvesti mnogo daleko od cilja, pa zakasniš na voza, autobuse ili tako dalje. Tvoj ti razum govori, koji ti Allah da odlikovate njima svim svojim stvorenjima, nemoj tu, idi tamo, ti ne, a navigacija mi kaže ovako, i ona te izradi. Eh. Allah Zalašana da daje najbolju navigaciju. Ona je data Adem Aleyhisselam i ženi mu Havi. Ona je ovdje, a Adem Aleyhisselam ovdje, a moraju se naći ovdje, mnogo bliže Havi. I ona kreće. A Adem Aleyhisselam puno veći trud ulaže da dođe na mjesto upoznavanja, na arefat, Arefa i arif, upoznati se. E, šta nam ovo govori? Čim su spušteni na dunjalog, Allah nam u stvari preko tog primjera pokazuje i kaže čovjek da bi našao sebi hajrli ženu, mora će mnogo više truda dorodi da uloži nego žena da bi našla hajli muža i ona naravno ne stoji i ona ulaže trud ali Adam a.s. odnosno muškarac kroz život ulaže mnogo veći trud danas je naročno izraženo o čemu govorimo nije lahko naći hajli ženu a nije lahko Boga mi naći ni muža opet muškarac je taj koji mnogo više traži nekad se tražilo od kuće do kuće od džamije do džamije od sjela do sjela Danas znači razne internet stranice, odnosno razne lozinke, šifre, password i tako dalje. Čine to, vrijeme se mijenja, ja svakome ko se nije oženio želim, znači hajr, odnosno ko se nije udo želim hajr, jer u stvari čovjek svoje dijete počne odgajati i žena svoje dijete počne odgajati, onda od onog trenutka kada ovaj prvi bira ženu svome djetetu, no pardon, bira majku svome djetetu, odnosno sebi ženu, a kada žena bira eh, oca svome djetetu, odnosno kad eh, ono sebi bira Bira muža. Kada su se našli i počeli svoj dunjanočki život, Allah je počastio s djecom, između njih dva sina, Habila i Kabila. Kabil je bio e, zemljoravnik, bavio se obradom zemlji. Habil je bio stočar, bavio se znači stočanstvom, Allah im je doli sve što im je potrebno za život i naredio im je da prinesu kurbana. Kurbanje od Glagula Karabaj u Karibu, približite se. kurbanje, ono što nas približava Allahu Čelešanu. I Muhammed sa osebnom kaže, prva kap krvi kada padne na zemlju vaše kurbana, opraštaju im se s njom grijesi. I do Allaha neće doprijeti ni meso, ni kosti, ni koža od kurbana, nego učinjena iskreno vaša djela. Znači, eh, oni su prinijeli kurban odnog što su imali. Kabil koji je bio zemljoradnik, sabrao je nešto plodova, potrudio se ali nije uložio sve, nije uložio maksimum. Od nas se traži da pokušamo uložiti maksimum kada izvršamo Allahove, Đelešanu, naredne. I poslije toga dolazi Allahova pomoć. Naprotiv, Habil je izabrao ono što je najljepše imao od stoke i pridio to kao kurban. I njegov kurban je bio kabul, a brata kabila, kurban, nije bio kabul. Pazite, to je proizvalo zavist. Ponovo sad zavist, prvi grijeh na zemlji, nakon što se isti takav učinio na nebesima. Prvi grijeh na zemlji nije alkohol, nije zinalog, nije kocka, nije laž, nego zavist. Zavist, ako se ne sputa, rekli smo način kako proizvešće mržnju, mržnja. Nažalost, mi smo danas puni mržnje. Imamo ljude koji se uh, u vjeri razlikuju u nekim formalnim stvarima, koji se zovu furui ili ogranci. Pasta imate granu, el furu u arapskom ogranak, grana. Grana, ako je odlomiš od drveta, nisi uništio drvo. Drvo ima korijen, ono je najbitnije, ima stablo. A grane su da ga ukrase i lišće. Mi se danas u tim granama razlikujemo, donekle, jel? I to je, međutim, proizvelo mržnju, a to ne smije proizvesti mržnju. Sve nam je akida ista, naravno, akida je u suneta Vlđamata, sve dok smo na putu suneta Muhammeda, a.s. u dijelima, te sitne razlike nas ne smiju razlikovati. Pogotovo ne proizvesti mržnju, jer je prva osnovna odlika Selefu salih njihova prepoznatljiva pasoš, njihov lična karta, bila tolerancija. Ne brada ili nešto drugo, nego tolerancija. Šta to znači tolerancija? Njihova e, korespondencija je bila, brate, ja mislim to što radiš, na primjer, klanjaš namaz drugčije od mene, mislim da nisi u pravu, nego sam ja u pravu, ali ostavlja mogućnost da si ti u pravu, a da sam ja pogriješio. Tako su razgovarali Malik Jebu Hanif, tako su razgovarali Šafija i Ahmed, i to je znači bila ta tolerancija, Mislim da sam ja u pravu, a ti si pogriješio, a ostavljam mogućnost da si ti u pravu ja sam pogriješio. I mi smo braća, idemo dalje. I umet je letio raširnih krila. Do knježstvu došli ljudi ili generacije koje kažu ja sam u pravu i nema šanse da sam pogriješio, a ti si pogriješio i nema šanse da si u pravu. Tu nastaje kasni razdor, to proizvodi mržnju i mi danas imamo mnogo mržnje među nama. A mržnja ko se ne suzbije, vodi u neprijateljstvo, a ne pretest vodi u proljevanje krvi. Znamo danas što se dešava širom muslimanskog umeta. To je sve zbog mržnije. Muhammed sallallahu alaihi veselam allahu poslani. Tri noći sjedi u mesuđu sa svojim ashabim i kaže u toj halki gdje su sjedili sačevom na vrata u uči Tri noći ulazi isti mladić. Nipoče mu se ne razlikuje i ne odlikuje od ostali. Kapa mu voda od abdesta koji uzeo, sjeda tamo gdje nađe mjesta, I jedan iz te halke, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radijallahu anhuma, veliki učenjak, veliki ashab, se je zaibretio. Ovo je ono što sam rekao, takmićite se u dobro. Šta to on ima, a šta ja nema? Idem da vidim, da ga sustignem. Mi se takmićimo u dobro. Zato su oni bili gore. Kuntum hajre, umetno hriđat li nas? Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Zato su bili ashabi. I, i umet mu, ali danas mi smo, nažalost, pali. Jer imamo mnogo tih devijacija odnosno na te prve najbolje ljude. I on mu kucao onako u ponoć prilike na vrata, kaže, halali, malo sam se s babom, posvrđoš me, pust da prespavam. Aj kaže, bujru, mi nema problema. U stvar, on došli u jednu špionažu, pozitivnu, da vidi šta to on ima, pa di on se provede, gde on bude dženetlija. Očekuje sad, on će ustajat, klanjati, na filu učiti, kuranu počivati, dovez, zikriti, međutim, ništa. Čovjek legao i spava spava sad do sabah ustali su na sabah, klanjali i sad ova Abdullah radi Allah unhu, u čudu, pita šta to ima kod tebe što ja nema. brate, ja se nisam s babom posveđao, došao sam malo da vidim šta to ima što ja nema tri noći za tebe prvo što si ušao u džamiju Muhammed s.a.m. Allaho poslani govori da si dženetlija sad ovaj u čudu vallahi kaže ne znam osim ima jedna stvar, možda je to a šta? kaže ja nikada ne legnem u postelju i nikada ne ustanem iz postelje a da u mom srcu ima mržnje prema muslimanima u mom srcu nema mržnje prema muslimanima čisto je kaže Amr ibn al anhuma vallahi to je ta osobina zbog toga te spomenu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ako se znači ovo ne suzbi umištenost koja proizvodi oholost i zavist zatim oni proizvode mržnju To će otići neprijateljstvo, a to će otići u proljevanje krvi. Ovo sve nije učinio Kabil. Ubio je svoj brata Habila. I to je prvo brato ubijstvo na zemlji, prvo ubijstvo na zemlji, prvo proljevanje krvi na zemlji. Sve kasnije, slično ovome što se desi, ići će u negativnom na račun Kabila do sudnjeg dana, kaže Muhammed. I tako dalje, i tako dalje. Brat da vas Allah nagradi na vašoj pažnji. Ja bi samo još, evo dvije, tri minute, ako može da, kazem, da kažem još nešto o ove par čitaba ovde koji su ispred mene. Ja koristim nekad priliku upoznati braću i sestre Đemat sa ovim knjigama koje sam do sada napisao. Do sada izašlo devet, sprema se deseta, ovdje imam sedmu u poredu i devet, odnosno posljednju koja je izašla prije nekoliko mjeseci. Ta posljednja zove se Smiri sebe i svoje srce, odnosno najljepših zikrovi Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem. Naime, ima nešto u sunetu Muhammada aleyhi salatu ve selam što redovno radi i praktikovao sa sabaha i pred akšom. jutarni i večernji zikr ili zikrovi u to vrijeme Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem, čim je se odazvao na Lahu, imperativ, o sebi hu, hu bukreten ve sila slavija Laha ujutru i na večer, To su posebne dove njih 20-ta koje se može naći u izvorima, koje sam ja ovdje znači ispomenuo, posebno naglasio šta se uči nakon Sabaha i Jakšama da bi to bila i zaštita od sihra, naveo tamo ko to prenosi i gdje se bilježi i dao jedan kratki komentar, znači jedna knjiga Zikrova i na kraju sa nekim dovama znači da bi se ljudi okoristili i da bi se stalno družili s tim zikrovima ono s so ovom knjigom i da bi stalno bili u zikru jer je zikr je dobro koje najmanje košta najjeftinije je, najlakše ga je činiti a veliki je hajrunjem samo ću kazati suratul Bekara a čitav Kur'an je pun poticaja na zikr naravno Sunnet Muhammed Aleyhi Salatu Veselam kaže Allah dobila, kaže spomenite me ja ću vas spomenuti Jer smo je malo razne seom majetu. Kaže Allah, spomenite me, a ja ću vas spomenuti. Što znači kad ti kažeš Allah ili la ilaha ila Allah, možeš li pojmiti da Allah tada spomene tebe ili tvoje ime? Kaže, možda se vselema, ako vi Allah spomenite u društvu, Allah će vas spomenuti još boljem društvu. Vidite šta je znači to spominjanje. Allaha, Allah, Đelšanuk, ima ahiretsku dimenziju, a ima i tu dunjalučku zaštita gdje god sam došo znači prošao sam čitav u Evropu na lahom putu ljudi pitaju sihru, žele se na sihru i tako dalje e, ljudi hoće da im nekim čarobnim štapićem poznacima navoda to otjeraš od njih da oni nastave živiti svojim životom koji nije pokornosti Allahu i da ih onda šeitan ne napada naravno takav čovjek je magnet koji nema, magnet za šeitan koji nema abdesta, nema zikra, nema namaza ne uči Kur'an, ne upući jedovu, ne obraća svom gospodaru možeš ti njemu proučiti rukju od ponov se šetam vraća tu. Zato znači stalno insan treba uložiti trud, zbog toga smo stvoreni. E i tako dalje. Ovde knjiga znači koja je do sada užimala najvećeg uspjeha i u najviše kuća i srca rekov je ruku došla, odnosno što sam ja napisao, jeste knjiga 100 najljepših dova Kur'ana i Suneta, izašla je prije par godina, doživjela nekih desetak svojih izdanja. Ovo je načinno posljednje izdanje do sada 31 kuranska dova, 69 poslanikovi sa dova za razne situacije, prilike, sa jednim kratkim komentarom i još 16 dova utemeljenih na Kur'anu i sumnetu. Naši za one koji hoće te dove i zikrove, da uče, hvala Allahu, dosta ljudi mi je kazalo, čitao sam tvoju knjigu na refatu, prošlao sam tvoju knjigu na hađu, prošlao sam je nam uz Delifi i tako dađe, i znači, družije se s tim, elhamdala, tu će priliku, znači da ovaj, Na, na izlazu pogledate te knjige ko hoće da kupi da ona je 10 maraka da se da se potpišem evo ja ću biti ovdje ako mu to nešto znači potpis je gratis naravno to se ne plaća je l imamo ovdje još jednu ovak ukrat hoću nešto reći to je knjiga riječi i srca e, autorca je također tu gospodin Šešagorčević Musar inače moja supruga e, također se bavi pisanjem u prva knjiga sa treba da izađe druga Uh, ova prva knjiga je za kratko vrijeme doživila veliki uspjeh, ne samo znači, u Sandžaku gdje je zašla bi napisana, nego, nego i širom Bosne i širom Evrope. Uh, to je knjiga ovako neke naše lijepe islamsko-bošnjačke poezije koja spominje Allaha u svakoj znači, pjesmi ili Muhammed Aleyhisselam ili Islam. Nije znači neka klasična Allahija, nego nema zaista lijep, profinjen stil sa još plus baška deset kratkih priča sa velikom poukom koje može biti dobro i za omladinu i za narod. Uh, pisane opet nekom ženskom rukom, emocijom, žene se time jako lijepo okoriste, vole i tlu... A onom od muškaraca sam čuo, kaže, uzavljam da pogledam tu jednu pjesmu, kada dok nisam završio knjigu nisam mogao da je ostavim. Eto, akođer ona je tu, uh, pa eto, ako želite i ovim okoristiti, da joj se odlađe da šanu nagradi. Molim Alaha da nam podari svaki, da nam oprosti, nam se smiluje. Hvala mi što, što, što ste došli i našli shodno, da budete večeras učitelji. I ovdje mullim Allah za svaki khair za koje gaj mullim Muhammad sallallahu alaihi wasallam I da sačhu at svaki u gzla od koje Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiraj u zaštetu Amin ya rabbal alameen Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu